Välkommen till avsnitt två Av Game Time med Nico Färnan Test två kan man säga Ja, det här är Niko. Nico Eran viking i vardagen Och här med mig sitter Färnan Den lite för snygga för att vara en nörd Precis, precis Det är jag Så förra gången spelade vi Diablo 3 Ja Den här gången kommer vi spela Halo 3 Ja, precis Och vi kör ju då kampanjen Börja från början Och vi kör Legendary självklart Ja, självklart. Så jag vet bättre men... fan om det var, men ja. jag spör skiten nu dig precis innan i testrundan här, här men ja ja ja ja, så går det när man har tjuvtränat på Halo, jag vet inte hur länge. du sa du vad, vad sa du då? hade vi kört både ettan och tvåan online och grejer. Nej, bara trean. Bara trean. Ja. Ja, ja men du har ju fusktränat online. Ja, men nu är vi på första objektet då, mission Get to the River for ev evac. Så vi sätter väl igång på en gång och ser vad som händer. Ja, för fan, vi kör bara. Och det är då jag som spelar som Master Chief. Och du spelar som den här eliten då. Ja, precis. Jag vet inte fan vad det är riktigt. har inte... Jag, som du vet, Nico, jag, jag har ju älskat Halo. Jag har ju spelat Halo på original Xboxen. Ja. Första. Jag tror till och med när jag köpte min original Xbox så köpte jag den bandlad med Halo 1. Och... Eh, nu när jag skaffade 360 här igen så då var jag ju tvungen att köpa Halo Anniversary så jag kunde spela det också. Aha, ja. Men jag har ju tyvärr... Tyvärr så tappade jag det efter halva ettan ungefär jämt. Jag vet inte, jag har lite på det. Ja, ja. Men... Äh, gud, aha, vad fan är du på väg då? Dit då ska, hitom ska vi. vi. Nej, jag är ungefär... Jag började först på mm. trean. Så jag har inte riktigt... Jag, jag spelade tvåan mm. sen lite och ettan lite men jag har aldrig spelat igenom dem. Mm. Men Halo 3 är ett av mina favoritspel. Ja, för jag, just det, det var dit jag skulle komma. Jag tappade lite min poäng där en stund kände jag. Eh, jo, jag har ju aldrig spelat den. Det var så då. Det var så dit jag skulle ja. komma. Så jag vet inte riktigt vad det är för karaktär jag spelar, men vi får väl se. Ja, vi har fiender där framför oss någonstans. Jaha. Var då? Det syns inte på min eller? De gula, det är väl våra kompisar ja, antar jag. Och de röda. Vilka röda? Hoppa i, över här. Över här. Ja, och spring fram. Jaha. Nu skickar du ut mig som kanonmat här såklart. Typ. Eller? Nej. Uppe till Nej. höger. Uppe till höger. <laughs> oh shit, jag visste inte ens hur mitt vapen funkar. <laughs> det är lugnt. Han var död. Dig. Nice. Första död. Oh, det är sådana små fula äckliga saker <laughs> De Dom är skitvalla. Vad är de där? Det är död. de är suiciders. vi sa dom ligger. <laughs> De är ju på sig och springer sig själva. Jag vet hur fan, fan de ser ut för er som aldrig har spelat Halo. Åh, oh, tack! tack. Oh, oh, Stick med mig! Ja, schysst. så står jag kvar där såklart. Backa, backa, backa. Oh, Tänk det att vi kör Legend nu. <skratt> det flyger blåa granater överallt. Är det instakill på det här nu förresten om vi dör? Är vi borta då? Nej. Jag... Eller kan vi komma tillbaka? Jag tror man kommer tillbaka. nu så länge sedan jag det faktiskt. Åh, oh, oh. Var är det den lilla flula? Där. Där är han. Nej, okej. Okay. Att den har oh! skepp, skepp, De kan skjuta. Kan skepparna skjuta? Ja, det sitter folk i dem. Går du att zooma med det här vapnet? Det gick det. Fan vad nice, jag älskar det. Oh shit, den skjuter. Kom fram då. Ohoho! Oh. Jag smyger fram. Ja, vi står då, om ni är för er som spelar Inno 3, mot de här skeppna som dumpar av oss som är soldater direkt i början. Det är de här eller vad heter de? OH SHIT! Du har ett stort äckel, vad är det för ett äckel? Han ah, har ju sköld och grejer. Ja. Vad är han? Där? Ja, ah, han står i mitten i skölden, Ska jag inte... Jag vill bara att den ska ta slut har en sticky grenade på honom. Ah, ja. du tänkte så... OH SHIT! Den där lilla äcklet Baka, bakom, bakom, bakom. Mig. Jag fick en till, tror jag. Nej, där! Dör då, dör! Perfekt! Borta! Nu är ni ju ute ur den, han springer iväg. Låter han rymma, ni jävel? Ah, du är efter han som fan, du. Shit, jag missade. Åh, <laughs> oh, shit. De har grejer, de har rocket launcher där borta. Plocka bort en utav dem nu, alldeles nyss. Snyggt. Kommer en till här. Ja. Två till borta. Oh shit. Att det är rocket launch. Ja, ah, jag märkte här. det. Shit. Jävla vad högt man kan hoppa. Kan man alltid kunna det i Halo, eller? Jag tror det. Man hoppar ju högt som satan. Åh, någon skjuter på mig. Okej, okay, sikta, sikta. Precision, precision. Vad fan? Jag kan inte prata svenska ens en gång. Jaha. Nah, har det, är klart, det är slut på ammo då. Jag har slut på ammo. Tack, tack, tack. Det här kommer hoppa ner. Oh! Jag har inget vapen eller jag, jag har, jag har backan, lilla... det finns här uppe. Jag har den här lilla halvpiken. Du kan även byta med dina kompanjoner. Jaha, hur gör man det? Jag kommer gå nära dem och Nej, ja, men jag vill inte ha hans jag puffra, den är värdlös. Hans handpistol, är ju helt värdelös. Åh, upp! Åh, upp! Åh, shit! Åh, hoppa! Skjut! Åh, hoppa! Jag kör fegsten, jag står och hoppar bakom en sten. Det är bra grejer. Brukar fun funka alltid bra. Alltid. Åh, shit! Såg du det där, eller? Jo, men eh, apropå det där Nico pratade om att det var test 2 för avsnitt 2, så... Vi körde väl en... Det är klart att vi måste berätta våra små tillkortakommanden, om man ska kalla det för. Ja Vi tänkte... väl. jag död. Nej, dog du. Helvete. Det där, <laughs> ja, det Harry spanar. Ja, så länge båda lever så... Bra. Eller så länge någon lever, va? Ja. Ja, åter till oh, vårt lilla tillkortakommande. Alltså, ja, Så... Han... så var det väl så att vi tänkte vi skulle köra en liten versus på StarCraft eftersom att ingen av oss hade spelat på väldigt länge. Nu ja. tänkte vi då är båda två tillbaka till noll i kunskap och så. Men eh, vad ska man säga Nico, det skedde sig va? Ja det var ju lite det som blev problemet eftersom vi är bara... Vi var som nybörjare så satt vi och höll lite för mycket koll på. <laughs> typ som nu. Bara nej, att. Jag... Nej inte riktigt. <coughs> oh. Nice. Nej, det som hände hände var vi att visat ju bara fokuserade på varandra. Och, eller på att lyckas bygga någonting och nej, det var så sju tråkigt när jag skulle redigera det, så vi hoppar över det och kör det när vi har blivit lite bättre egentligen tänkte vi. Ja, det var ju inte direkt, det var inte direkt så att det var roligt. Nu vet inte jag hur många av er ute som är, eller jag många. Eh, av er som lyssnar som tycker det här är kul överhuvudtaget, men. Eh, till och med vi tyckte det var sjukt tråkigt ja, den Det var, var kul att spela, oh! det hände inte mycket annat. Vad gjorde jag där? Klicka på kryss när du hade så där. Ja, det var fel. Ah, Okej, okay. jag skulle ladda om där, ah. Nej, så det hoppade vi över och så tänkte vi ju köra lite sånt här där det hände lite mer där det är lite roligare. Ja, men precis. Och så är det lite lättare när man faktiskt spelar. Det är lättare att... Hålla lådan medan man spelar med varandra Än när man spelar mot varandra, för då vill man inte avslöja för mycket heller vad det är man håller på med. Nej, precis. För det var väl det största problemet. Man var rädd, man visste inte vad man själv höll på med plus att man ville inte avslöja någonting heller för, för den andra. Nej, så det var ju bara pannkaka. Det allt alltihopa. Så det avsnittet scrappar vi så tänkte vi att vi tar upp det igen när När vi har fått öva lite så vi kommer in, i, så det börjar gå När man får tillbaka det här som sitter i ryggmärgen igen liksom. Precis. Men vad har du gjort nu då, sedan vi senare spelarna? Ja, eh, jag vet inte riktigt om jag ska... Ja, vad jag har gjort, vad jag har spelat snarare, det har jag äntligen, äntligen ska jag väl säga, lyckats spela klart Mass Effect 1. Ja. Mm. Faktiskt. Och, och börjat på Mass Effect 2 på en gång. Och... Jag, jag gillade ju verkligen Mass Effect 1. Det var ju, alltså jag älskade det. Mycket för att jag har lyssnat på Nördigt och Radio Gamer också. De som hyllar detta spel till höj, eller till skyarna verkligen. Ja. Uh. Och, och jag måste väl säga att jag spelar ju genom Mass Effect på, vad ska man kalla det? Det var en snabbrunda skulle jag kunna skulle jag kalla det för nu i efterhand faktiskt. För att jag gjorde inte många sidequests alls. Problemet var väl bara att jag insåg inte att, att det var en snabbrunda. Utom jag hoppade in i, i liksom uppdragen som tog mig framåt och jag inte fick komma tillbaka helt enkelt. Jag kunde inte gick inte att gå tillbaka så långt som jag behövde för att kunna göra sidequests. Ja, ja. Så det måste man ju tänka på. Det blir säkert att spela om det en gång till skulle jag tro i framtiden och göra lite mer av sidequests. Men jag gillar upplevelsen. Jag gillade det som fan. Fick ju självklart till den med Liara där i slutet. Hon är ju alldeles för enkel. Måste jag säga. Det är lite besviken faktiskt. Försökte sexa upp hon, vad heter hon? Ashley. Visst ja. är om det hon heter va? Den första bruden man träffar på. Ja det var så länge sedan jag spelade i era spelet så. Lätt. Ja men jag har att hon heter Ashley. Och henne försökte sexa upp hela spelet. Så går man och räddar den där Liara och så tar det typ, vadå, fem minuter. Så bara drägglar hon över den direkt. Och innan själva... Ja, spoilers förresten. <laughs> Efter... Eller så här, precis innan den stor, man märker att stora fighten kommer att komma. Då bara... Då dyker hon bara upp i ens rum och bara... jag har, I have a connection to you. Som jag aldrig haft med någon annan liksom. Och så... Sex sen. Ganska nice faktiskt. Och jag kör ju som female chap såklart. Oh så att det var lite girl, girl on girl on där liksom. Vad ja, men jag, jag gillar, gillar det verkligen starkt. Ja men du tyckte väl lite mycket värre, annorlunda nu tvåan jämfört med ettan. Ja faktiskt. Jag har lite problem med tvåan måste jag säga. Eller inte problem, van... alltså grejer man måste vänja sig vid om man kan inte Det är inte skitenkelt att hoppa direkt från ettan till tvåan för att det blir det är för mycket som är annorlunda. Ja. Man är, det är ett helt nytt cover system jämfört med första. Och det är ett helt annat eh, ja, det, är, det är ett helt annat gameplay faktiskt från första till andra. Ja, jag tappade ju från andra. Jag har inte spelat det sen. Jag spelade ettan helt klart. Tappade i två och sen där tog ju upp det igen. Åh oh shit. Så jag, ja, jag tyckte det var lite väl Aha! fuck Ja, här, jag vet att du sa det innan jag började spela både ettan och tvåan faktiskt. Så sa du att du du tappade det på när du började med tvåan. Ja, jag spelade bara några timmar sedan. Bara, nej, jag känner inte. Antagligen var det för att jag gick direkt på. Eller så var det bara att mig inte helt enkelt. Nej, nej. Ja, jag, jag gillar det som fan. Jag har spelat nu är det, två eller tre timmar in i tvåan. och ja, jag älskar det. Det, det är proble problemen jag har... De går att komma över. Det är liksom en vane sak. Man får lära sig helt enkelt att spela det igen bara. Uh -huh. Så går det bra. Här uppe Niklas, Niklas. Uppe till höger är de. Jo, oh, jag såg någon sniper. Ja, du ser skotterna som skjuter där. Det är jag. <laughs> Och där var du. Nice. Jo, nej, men det är liksom såna vane saker liksom. Som att man inte längre bara kan gå mot en vägg som man gör i tvåan för att hamna i jävlar. Eh... I, I ettan när man ska gömma sig, då, handlar ja. man ju liksom, då går man bara mot väggen, då ställer sig Shepard snällt och fint bakom mot väggen och gömmer sig liksom. Ja. Nu i tvåan då måste man trycka på en knapp för att hon ska hoppa ner och gömma sig. Ja, ja. Och det är en väldigt vanlig sak att man jämt måste trycka på en knapp för att gömma sig. Nu ska vi se här, oh åh oh, jävlar, du sprängde dem. Snyggt. Nej, de med Ja, ah, där nere är han ju. Ja oh, shit, oh nice. Nu är han död men det oh. kommer några... Uh, såna små fula! Ja, jag ska bara vänta. Bombs, oh shit, sticke Jag tar han, jag tar han. Nej det är jag inte alls det, för jag kan inte se han ifrån. Jo hon. jag tar han, där nu. Snökt. Jag tror han är död. <coughs> oh shit, oh nej nice. så dog jag igen. Satan. Vad dog där. du? Ja jag är död. Oh. Jag kan inte respawna för du, är, du... Du är inkombat. Ja, jag springer. för Så, nu är jag tillbaka, nu är jag tillbaka, snyggt. Jag var mitt i en fight och sådär. <härligt. <härligt> ja, men sen har du ju börjat läsa någonting också. Ja, alltså, jag vet inte om jag ska skylla på dig för det här <härligt> eller om jag ska skylla på någon annan. Alltså, jag vet inte varför, för jag bara fastnade för Jag har ju lyssnat, som sagt, vi lyssnar ju rätt mycket på Radio Gamer och på Nördigt. Radio Gamer har ju slutat göra nya avsnitt uppenbart. Men jag vill eh, lyssna på gamla ja, vi lyssnar ju på de gamla avsnitterna som igen när vi jobbar och eh, jag har fastnat för Peter Kjellin och läsa serier och eh, när man ska läsa serier så är det väl egentligen bara att välja en superhjälte man vill läsa om och så leta reda på de tidningarna och eftersom att idag har man ju telefonen, man har datorn, man har allt möjligt så det är ju skitenkelt att läsa tidningar idag. Mm. Eller inte tidningar längre, utom läsa serier, säger man väl. För jag skaffade mig Marvels app, det är serietidningsapp. Och eh, valde en serie, eller Superhjälte helt enkelt, som jag trodde jag skulle gilla. Det var egentligen en chansning från första början. Men jag valde Deadpool mm. och läste och köpte en, ett samling, en samlingsvolym med honom och började läsa och fastnade något fruktansvärt ja jag var ju tvungen att köpa en volym till direkt ja. och så nu har jag vad blir det då, drygt 10 tidningar som jag håller på att läsa och jag tror jag har läst dem redan ja, när köpte jag första Niklas, är det tre dagar sedan, fyra dagar sedan max? ja det var i början av den här veckan ja och jag har redan läst första volymen säkert tre gånger och andra volymen har jag precis påbörjat omläsning nummer två så att, eh, nej jag fastnade som fas igen och jag kommer nog antagligen fortsätta läsa om dem också och jag, jag gillar ju Deadpool som karaktär han är ju riktigt, han är en sån här riktig anti-hjälte uh -huh. han är, han, <laughs> han gör typ ingenting rätt men ändå är han jag är död, så... ah, shit, göm dig okej, jag var lite kaxig upp där <laughs> och, ja, du är tillbaka redan uh, ja tillbaka bra eh, nej men han är han är bara så alla skön tycker jag och för er som inte vet vem Deadpool är, så... Är hans alias är Wade Wilson. Heter hans vanliga alltså hans... Inte vanliga gubbe, alltså hans... Vad kallar man det för, Niklas? Är det alias? Alltså... Från början så är han ju heter han det. Ja. Men sen då blir han ju Deadpool. Ja, men precis. Och hans... Egentligen hans enda superhjältekraft är väl att han har extrem, oh, Extremt hög, vad kallar man det för? Healing Faktor? Ja, han fick ju samma healing som Wolverine, Logan där, ungefär. Ja, precis. Han, han, hans kropp regeneratar ruskigt, ruskigt snabbt. Ja. Så han tål ju extremt med stryk. Han tål ju till och med att tappa kroppsdelar. <laughs> och de på något magiskt vis kommer tillbaka, liksom. Ja, precis. Nej, han är riktigt, nej han är min, han är min, han är min superhjälte <laughs> faktiskt. Han är så skön med sin humor och allting, han har, så, han har så störd humor och så dålig. Nej! Man skulle kunna kalla det, alltså han är den ultimata Göteborgaran, ja. skulle man ju kunna säga. Aj. Man har såna här små skitdåliga ordpunch, eller ordpunches hela tiden. Som, ja. som jag, jag älskar den humorn. Och själva serietidningen i sig är ju så jävla snyggt ritad. Det är liksom så här väldigt klassiskt men fortfarande snyggt. Så att mm. nej, det, det är riktigt nice. Men jag vet också att du Niklas har fastnat vid hårt. Jag vet inte om det vet inte om det är höll på medan vi spelar in första, men jag är ganska säker på att vi inte nämnde någonting Nä, om Nej, jag tror det var strax efter som jag började läsa av den Ja. Som min nu då. Eftersom jag tyckte vi jag tycker spindelmannen är alldeles för löjlig. Ja, men vem är som spindelmannen fast buffigare och eh, lite mera man men jag, är inte rädd att döda helt enkelt. Jag vet ju också att du, du och jag Nikko vi har ju pratat rätt mycket om eh, våra superhjältar om man ska säga så under backa, tiden. Åh jag dog. Oh, jag, jag dog också. Kug. <laughs> Och se vad vi spanar eller vad vi måste börja om. Ja men vi nej, fick vi, vi ju ja. respona från den ja, förra den här, checkpointen. Förra checkpoint. Ja, nice. Eh, nej men jag vet att vi har ju snackat jävligt mycket om både om Deadpool och Venom att de har ju så jävla många olika varianter av sig själva. Ja, precis. Deadpool är samma kille men han är fan överallt. Ja, <laughs> verkligen. Medan Venom han jag är ju där. olika, han är ju ett det är liksom vad heter det serum vad heter det? Ja, symbiot eller precis. Ja, precis. han är ju en gegamoja som <laughs> tar upp olika människor <laughs> människor han, han innesluter dem väl nästan på den vänster va? alltså han täcker dem ja. ittlet och, de och så blir man ju galen man blir, han är ond så liksom han är inte han vill döda och liksom ta död på allt och alla i sin närvaro ja precis och första var då Spinnenmannen som togs över och blev Black Spiderman. Ja. Men så tog bort den efter att, att han märkte att han var ju redo att döda som han aldrig gjort förut. Och sen, har det Rolly, sen blev det Eddie Brooks som jag läser mest. Då. Ja, det var det. Det var dit jag ville komma. Alltså att Venom. Han, han hoppar ju mellan människor. Uh -huh. Hela tiden. Så att han har väl typ. Kan han ha tre, fyra Story arcs minst? Ja, han har ungefär sju stycken. Tror jag. Ja, med olika. Alltså där han possessar olika människor i varje. Mm, precis. Och han blir ju absolut nu när vi har... Jag vet att jag har fått snabbkika lite på tidningarna du har köpt. Ja. Uh -huh. Att han... Han blir ju jävligt olika beroende på vem han possessar. Precis. De har alla samma grund och samma liksom styrka. Ja. Ja, men de beter sig väldigt olika beroende på vem som bär den. Ja, och sen beror det väl jävligt mycket på personen han, han ger sig på. Beror, han, liksom vad han blir för något spelar ju en jävla roll beroende på vad de är för något innan. Mm. Först blev han ju Spiderman och det började ju liksom tekniskt sett därifrån. Ja. Men och sen efter det har ju alla blivit någon slott sorts Spiderman liksom. Ja ja men precis. precis. Men Eddie Brooks han blir ju den här råbiffiga liksom bodybuilderaktiga. Ja alltså, för han ser, han ser ju riktigt jävla maffe ut alltså. Och sen har vi ju Edwin eh, Eh, Flash Thompson ja. som mobbade Peter Parker i början, men eh, sen eh, blev. Vad, eh, vad, vad, vad menar du med mobbade? När de gick i samma skola. Ja, ah, de gick i samma skola. Ja, okay. De är Peter Parker mobbad av eh, den här killen då. Aha. Han var den här jocken spelar amerikansk fotboll och hade alla tjejer, mobbade den lilla nörd av Peter Parker och sånt där. Ja, ah, ja, precis. Sen gick han i armén. <coughs> Och blev, ja, han fick vad heter, traumatisk stress liksom för allt krig har sett och började supa och grejer. Ja. Sen åkte han till Irakkrigen där han förlorade båda sina ben. Och jävlar! Efter det så får, får han den subiaten som eh, FBI tror jag är. Åh oh, shit, vad är det här? Eh, nu får vi se... Och vad heter hon då? Den här lilla databruden man har i hängen. Ja, ah, just det, Hon! Just det, och så ja, jävla det... länge sedan att man hade det jag också. Ja, nej. Men i alla fall, då hittade han den symbioten, och då får han tillbaka Bena och blir kallad agent Venom. Ja, just det. Då Venom ser till att han eh, alltså kan springa runt och göra det Precis. Venom egentligen vill. Men du är han liksom armerad och råhård, AI. Ja. Men eh, tycker jag så är Join den enda och de enda som ordentligt kan kontrollera den för en stund. Ja. De har i Edwin en inbyggd bomb som spränger honom från insidan utifrån skulle gå rogue. Liksom. Oh, ja, ja, ja. Och Så okay. då har han liksom Agent Shield bara, vi har planterat in en bomb i din kropp. Eftersom utsidan kan man inte spränga så lätt. För det tar en symbioten åt. Men tar han det från insidan så kan han dö. och jäklar. Så det är sådana grejer. Oh. Och då är det Edwin och Eddie Brooks som jag läser mest för Det är de som jag tycker det är mest intressanta. Ja, oh, ja, ja. Men nej, så det är riktigt inte Men jag vet också att du, är, du har ju gått på en jävla shopping spree här nu, Nico, <laughs> eller hur? Ja, jag har ju en hel del. Först köpte jag ju en jäkla massa venom eh, Köpte mig en en venom -mask. En mask? Ja, en riktigt fin. Men sen har jag ju även köpt två smågodiskålar som jag trodde det var. Sa du små? –Nej, de är inte små. Ni, ni <laughs> Gå in på vår Facebook eller Twitter, så, och jag lägger upp den på bloggen också, ska ni få se. Jag tror är de ungefär var, ja, det var några centimeter. De här är väl ungefär en armlängd stora ungefär. –Ja, är de, är de 3-4 decimeter höga va? –Ja, det är väl något sånt. Jag måste ju hålla med om att när du visar bilden på nätet därifrån du beställde dem så såg de faktiskt, de såg jävlar inte oj oh, jävlar jag har varit one shotad alltså, av jag, någonting det är nog en sniper ja oh, det, det är en sniper där borta på andra sidan någonstans jag har ingen vapen jag kan sikta med eh, backa så som oh, kommer eh, jo men på den bilden så ser de ju verkligen ut att vara drygt amen, skulle jag säga en decimeter höga men nu när vi <laughs> när vi har sett hur de stora de är de är ju fan nästan Ja, de är nästan fyra decimeter höga istället. Skithäftiga, håller ja. jag med om. De är bra gjorda speciellt Jåken som jag har, som ni kommer få se. Det är jäkla liksom, detaljer på dem. Ja, den är riktigt snygg, det är den. Men eh, den var ju inte så liten som Nej. man kan tro. Och när man inte kollar, sitter du läser hur stora de här är i beskrivningen, då får man en liten chock när de kommer på brevlådan. Man måste gå till Ica för att hämta ut dem. <laughs> och de kommer med två... Gigantiska paket som man bara har. Vad har jag köpt nu då? <laughs> oh, ett fartyg Mm, jag såg. åh oh. Vad oh, fan. Nej, vad tog du där på vägen? Där. Men jag vet ju också, Nico, det, som sagt, nu låt, vet jag att det som att det väl är radio, som att jag vet om allting innan, men jag också. frågar om då. det ändå. Ja, men det gör jag ju faktiskt, <laughs> men eh, jag tar ju upp det bara för jag vet att jag tycker det är lite roligt också. Uh -huh. Det var ju inte riktigt dem jag tänkte på, vad du faktiskt. Ja? Jag tänkte ju på, apropå Venom och Deadpool, uh -huh. så du har ju köpt på dig en jävla massa serietidningar också. Jag uh -huh. uh -huh. var ju till och med med när du unboxade dem här hemma. Ja, det är väl en upp mot nästan 30 venom -tidningar. Ja, och vad är det för några då och varför mm. köpte du dem? Först var det att jag började kolla upp Venom och så tyckte han var riktigt intressant. Sen ville jag ju ha en ordentlig stor också, så jag har lite att läsa, för jag läste mycket om Batman tidigare. Och det går ju inte bara att läsa en för att fatta vem karaktären är, så jag tänkte jag köper några stycken. Och jag fick några hela ark liksom. Men till slut blev det lite... Ju mer och mer så kunde man inte låta bli. Och då blev det ju en 30 stycken ungefär. Åh oh, Men du körde ända från första början. Du, du köpte första tidningen här med i också eller? Ja, uh, jag har en av de första där symbioten syns. Okej. Okay. men jag har inte riktigt den första ordentliga vän med Eddie Brooks. här med. Nej, nej. Men du har första... The first appearance, om man säger. Av uh, symbioten. Som jag har förstått så är det här en av de enda. Men det var det som var så konstigt i serietidningen. För det låter som att Spider-Man har sett den här symbioten tidigare. Jaha! Och sen i, i enda varken det är alltid så att dubbla stories i de här jäkla böckerna. Ja, ja, ja. Men sen när jag läser vidare då visar jag ju sig att nej, då får han den på sig och blir Black Spider-Man. Ja. Så jag vet inte riktigt vem som är... Nej, för, för jag, jag, jag, jag, jag tror det är första symbioten. Okay. Och jag har läst på två olika sidor också. Det verkar två olika svar och jag vet inte. Ja, men det är mycket med det. För jag vet nu när jag kollade upp Deadpool också ja. så vet jag att det är, alltså... Man har ju typ så här, 20 olika reinkarnationer av, av karaktären att välja på. Ja. Alltså typ så här, ja men... Där det är olika vet det, författare eller vad man ska kalla det till dem och olika... Konstnärer som ritar dem och allting. Jo. Så att enklaste sättet, jag tyckte först var det ju överväldigande mycket när man gick in och sökte på Deadpool och försökte hitta någon tidning och börja läsa. Tyckte man ju var lite mycket och liksom bara så här, hur fan ska jag veta vad jag ska, vad jag ska börja läsa för någonting? Och vad jag ska välja? Men det var ju bara att bestämma sig för en Niakel, för jag brukar ju vara en sån här som vill läsa allt. Från ja, början till slut liksom. Jag vill ha första tidningen verkligen. Uh -huh. Men eh, det, det gick ju fan inte att göra här. Inte med... Inte på ett billigt sätt hela tiden. Nej, det gick ju inte. Det, det var inte ekonomiskt försvarbart för fasken. För det fanns ju så inne i Helsinget många. Uh -huh. Så jag valde egentligen bara en variant av Deadpool. Och så körde jag på från första. Fuck, jag död. Oh, shit. Var är det du har skit. Ja, Nej. Nej, du lever stå där bara. Men då var det där. I vattnet. Siv, gå uppåt. Jag vet inte hur jag kommer upp. Där. Fortsätt. Nej. Var är det någonstans? Det är typ på botten? Ja, simma uppåt. Sådär. Jaha, hoppa. Ja, och så hoppa bort därifrån. Uppåt där till höger. Nu är jag tillbaka också i vattnet. Bra. Hur fan kommer vi upp här? <laughs> här borta. Så, gå mot en sån här och så hoppa upp. Va? Gå mot en då En kant och hoppa. Nej, det var inte långt här längst bort till vänster. <laughs> okay. ser du, du ser min pil? Ja bil. där, jag Följ ser mig. din pil. Ja, jag följer dig. Där är du då. Oj, oj, oj, oj. stolpe i vägen. Där står du. Ja, jag ser dig nu. Oh shit, nu var vi uppe. Okej, okay, nice. Eh, Vad fan var jag, Nico? Jo, äh, jo, men ja, <laughs> jag valde, jag valde, jag valde egentligen bara en, en, en av liksom i och så börjar jag därifrån. Är det du som skjuter eller? Nej. Det är någon annan. Ja, det var någon som sköt på dig. Ja. Ah, Vad kan han träffa härifrån? Ja, eh, det är en sniper där uppe. Och, så, så jag tittade runt lite i listorna som fanns på Deadpool, vilka som fanns. Och eh, val, valde den som var från 2008 fram till 2012. Jag fann att det att det var 77 tidningar som fanns med i den upplagan om man säger, av Deadpool. Ja. Så den valde jag och så har jag börjat läst dem. Och jag läste jag har köpt de första tio ungefär, mm. tror jag det var. Och har en knappt lägga undan dem? Nej, nej, fan eller? Det går inte. Mago, har du läst om de där serierna egentligen? Ja, jag tror jag, jag, tror jag nämnde att det första, första liksom, samlingsarket jag köpte har jag läst tre eller fyra gånger, tror jag det <laughs> Redan. Och så, att det går inte att sluta. Det är så jävla bra. Det är så sjukt bra. Så att antagligen så kommer ni få höra en hel del om det, ja nu har ni fått höra en hel del av det ändå, redan nu. Men jag misstänker att eh, ni kommer att få höra om Deadpool i varenda avsnitt jag är med i här framöver. Ja oh, det där, är jag... samma om den, tror jag så Ju mer man läser det så. Ja mer. därför jag älskar, jag, jag älskar, det verkligen, det är sjukt, det är sjukt bra. Just för att han, han går och alltså, han har egentligen inga superkrafter. Nej. Alltså, jo, visst, han är, går typ inte att döda, ja, men... han är dum i huvudet. Ja, och, och han är dum i huvudet. Så det är lätt att liksom... Vad ska man säga, känna igen sig med honom på något vis. Fuck, jag är död. Backa, backa, backa, backa, backa, backa, backa, backa, backa, backa, bat, backa, backa! Hoppa! Hoppa innan! Nej! Fuck, jag dog! Ja, vi kommer att spela. Skit! <klas> Som ni förstår så, vi håller ju på framåt fortfarande. Det, ja, vi fick inte komma så då, i alla fall. Nej, precis. Det är inte så jävla mycket och... Säga det, är bara vi kör på liksom. Det är inte lätt att ställa. Och en. det blir väl, väl egentligen inte så jävla... oh! Det är ju inte själva storyn vi vill att ni ska vara med på. Vi vill ju bara att... Vi vill ju bara att ni ska vara med i våra... Oh! ...diskussioner som vi har när vi sitter och spelar. Han kommer mot mig ah! Jag sprängde Nej, jag sprängde inte. Jo nu. Ah, nu du måste död, han vara död va? Ja ah, han är död. Jag körde ju med en granatgevär för fan på han. <laughs> måste ju vara död. Nej. Nice. Om jag inte misslängder mig så ska det finnas mycket sniper där framöver. Okej, okay, det är 2 till bjässe. Okej, okay, för jag... Oh shit! Jag är död, backa, backa, backa. Jag är, är kvar. Jag har kastan. Stå lite längre bort så att jag ta någon sniper. Eller så gör jag bara sådär. Jaha. Åh, oh, hej, åh, oh, åh. Nu borde han vara död. Fem granatskott på honom. Nej, han är inte död. <laughs> nu ja. är han död. Bra. Nu... Fan, höll jag på att ta slut på ammo också. Akta upp i träden, ah, det är far, okay. Mm, jag märkte det. Skit, så får jag originalvapnet igen. Där, jag Varför ger de originalvapnet för? Det är värdelöst. Nej, det är bra. Nej, värdelöst. Shit, han är ju mer på marken för fan. Det är en på marken och en på i luften. Kolla i träden, så fort du ser blått. Skjut. Ja. Vart är han då, tror jag? Ser hon? Åh oh shit, snyggt granat där. vad snyggt. Det är en kvar va? Ja, jag tror det. Nej inte längre. Men Nico, har du spelat för någonting annat sen sist? Eh, Mortal Kombat såklart. Självklart. Eh, det hittar ni också. Vi har ju en recension av Broforce och Mortal Kombat på bloggen som ni får kolla. Ja just det. Ja fan just det. Broforce. Mm. Just det. Det var ju stört kul. Ja det var riktigt bra. Mortal Kombat spelar vi typ hela tiden. En poolare har ju skaffat det också, så nu har man någon att spela över nätet också. Ja, där har vi väl en liten intern kamp. Både du och jag och den här Emil, då. Ja, ni tror våra att vi poolare. ska få höra i något framtida avsnitt. Ja, för han är ju mycket inne för... Vad sa vi? Vi kommer ju att besöka... Vad heter det? Storkon. Eh, vi funderar på, för som det ser ut nu kommer vi att göra det. Storkon i storbreta som är lite manga-anime-grejs, och det har ju inte vi direkt någon koll på. Men det har den här killen Emil. Han är ju sån som klär cosplayer och allt möjligt så. Oh, vad Så han kommer att få leka med vår expertkommentator lite. Ja, men det tycker jag låter bra. Så här, vi kommer försöka få med honom i ett avsnitt det... och så kommer vi snacka lite innan vi uppsöker. Så kommer vi väl köra ett efter också vad vi tyckte om den här. För vi har ju bara varit på GameX tillsammans. Ja, GameX precis, Comic Con precis. som detta nu i förra året. Eller, ja, det var ju jävligt nice. Ja, så vi får ju se vad det här är jämförelse. Sen tanken är väl att vi ska gå på GameX i år också. Ja, och, så och så länge och vi håller på så mycket och så mycket nördigt, nördiga tillställningar vi kan. Även ja, Det känns som sen vi började med det här och vi blev lite nördigare ju <laughs> mer. Ja, det har vi absolut. Man måste ju ha någonting vi att har prata vi båda om. Vi börja spela läsa tidningar som vi inte har gjort förut och... Ganska mycket spel och nyheter. Men apropå, <coughs> det där, apropå just det där, Nico. Ja. Vi, som vi inte har gjort förut, säger du. Har du... Du har aldrig läst tidningar innan, eller? Jo, jag läste ju Batman tidigare mycket. Okej, okay, okej. Okay. Men... När var det senast då? Det måste ha varit sex år sedan ungefär jag läste Batman. Men vart, vart började du någonstans i serietidningsträsket då, om man säger? Från, alltså från allra första början tänkte okay. jag, shit jag dog i ämne. Ja, Helvete. Var jag jag är ju från X-Men från början. Okej. Okay. Efter att första X-Men-filmen kom jag var helt fanatisk när jag såg och tyckte det var så coolt. Okej. Okay. Så då bestämde jag mig för att på en gång började jag köpa. Det var ju på den tiden när man fick serier här med brevlådan. Man kunde få Spiderman och allt. Det var mycket vanligare på den tiden när jag, när jag var ung. Jag dog. Oh shit, och backade jag undan. Ja men det var mm. precis, det var dit liksom där Oh jävlar vad pricksäkrar Ja då. då måste du backa jättelångt. Fuck. Ja det dog vi igen då gott folk. Men oh ja. Ja, Inte så jättelångt en bit <laughs> Nej tur det i alla fall. Nej så jag började ju läsa X-Men men... X-Men är ganska komplicerat. För det är ju så mycket story arcs igen. Eftersom det är inte bara en X-Men utan det är hur många som helst. Nej men precis. Ja, för jag, tänkte komma till ett, jag har ju faktiskt läst tidningar, jag läste ju tidningar när jag var små, eller när jag var liten. Alltså, vad läste du då? Det var ju Kalle, klassiska. Ja, alltså, det var liksom, men jag tänkte just själva grejen att läsa serietidningar liksom. Ja. Jag hade ju pre prenumeration på Kalle jag vet inte hur länge. Ja. Jag hade ju stora alltså, Ikea-kassar med Kalle Anka-tidningar liksom fylld. Ja, ska vi gå så långt på också? Jag läste Fantomen. Ja, du gjorde det. Ja, det, det jag det var, var stor till, inne i fantomen. Det var liksom till, bör till grunden jag tänkte jag ville komma och bara se vad det var, Vad läste ja. du då liksom. Ja, det var ju fantomen men innan dess så har min farfar och farfar de var fortfarande tidningarna. <coughs> de tidningarna. Då körde Fan! de de körde mycket. de har gamla hulken. Så farsan var liten och allt och sånt. jävlar. Där. Det låter ju riktigt ja, coolt. Ja, så jag har ju läst liksom Hulken, Spiderman och sen ganska okänt som de har som heter Moon Knight, som okay. också är Marvel, som är Aha. Moon Knight, Den är väldigt okänd om man inte är inne i Marvel-träsket. Jag ju inte att det var bara för att kolla upp det. Jaså, ja så. Alltså, vad är det för någon då? Eh, är det du minns? Tänk typ eh, Batman, fast fa, i Marvel då. Fast okay. han är vitklädd med mantel och springer runt när månen lyser typ. <laughs> <är de> <laughs> Okej. Okay. Så, uh, okay. Tack för att jag tillbaka. Uh, <coughs> Nej, så det är typ där det började ordentligt. Uh, Sen jajaja. blev det Fantomen så jag har ju läst mycket. Ja, uh, men det, det är de här klassiska, det är Kalle, uh, det är Fantomen. För det... jag har aldrig läst böcker, jag tycker inte om böcker med serier. Sen började jag läsa Dragon Ball oh, ganska tidigt också. Uh, jag går från den här gången. Ja, uh, Jag, jag tänkte om, you, jag eller jag tänkt I'll om I'll en står kvar och en springer fram. Läste, tar du först där, då, så Ja, jag vet var han sitter någonstans. – Ja, kör du då. – Det gäller bara att jag var alldeles för långsam med siktet. – Nej, så jag läste ju Dragon Ball länge i min ungdom och sånt där, så. – För jag läste jag vet också, apropå sen... – Uppet fastan, till, vänster, li... uppe till vänster, upp till vänster. – Just det, där var han. – Ja, men så står jag så att stengäveln är i vägen för sikt, eller för mitt gevärspipa. Gevärs – Jag tror han dog där. Ja, jag hoppas det, för min amma snart slut. Ja, men för just det här apropå vad farsan läste när han var liten, alltså som man fick ta över, eller de första tidningarna man fick bläddra i, liksom. Uh. Var, vet jag, jag läste en hel del Agent X9 också. Ja, uh, den är gammal, skönt. Ja, och i och för sig så var ju inte det, det var ju inte en tidning gjord för mig då. Nej, det, det var är, mycket tids och grejer. Jag vet att det var, det var ju inte till för mig, men jag vet att jag, jag ville ju läsa, så att uh. man fick ju ta det man, det man kom över, liksom. Ja, precis. Det var väldigt mycket tits och blod i den, jämfört med de andra. Det minns inte jag faktiskt, som jag ska vara helt ärlig, men... Nej, det var inte det var så mycket Var det, det svartvitt i den? Ja, den är helt svartvitt. Det Visst är, är det, svartvitt. Ja, jag tyckte väl jag, Tyckte jag minst rätt De gör ju fortfarande. Jag tror fortfarande de är svartvita. Jasså! Och... Nej, det är ju lite James Bond-aktigt eller än någonting annat. Ja, det är det ju. Absolut. Åh oh, nej, det där var kanske inte så smart. Jo då, det gick, haha. Ha. Ah! Åh, oh, shit! Han ha. oh, var inte med mig. Haha! Ha. Fuck, fuck, fuck! Skjutade han någon i klass, jag dog. Okej. Okay. Nej! Sniper! Ja, jag fick en sniper. Okej, okay, då vet vi det. Hoppa inte ner för det stora stupet det <laughs> är fyllt med fiender i botten. Smart! <laughs> ja, men det är väl det man kan säga från serien Ja, ja, ja, precis. Just nu i alla fall. Ja. Jag har inte läst klart allt mitt, så det ska väl också göras. <laughs> som ni kommer att förstå här alldeles snart, så kom, jag kommer inte ens kunna hålla tyst om Deadpool nu ens en gång. <laughs> kom på det, fan. Han är en av de superhjältarna som jag har. Eller superhjältar, ja, det, är, det är taskigt att kalla han för superhjälte. vad kan jag ha sniper det Åh det är skulle du kalla han för superhjälte, för det är han fan inte. Han är super, men han är inte hjälte direkt. Nej, han är ju, vad heter det? Mercenary. mercenary. The mercenary with a mouth. Han gör ju vilket jobb som helst, bara för rätt betalt. Ja, ah, exakt, exakt. Och... Åh, oh, kasta den här granaten ner i hålet. Bara för att tänkte se vad som hände. Sen tror jag att jag såg ett skott där bortifrån någonstans uppe. Ja, jag tror det är tre snipers kvar. Ja, ah, jävlar, det är så många till och med. En direkt till eh... vänster och två till höger. Men... Den jäveln är ju med precis överallt. Ja, vi har ju konstaterat både Venom och små folk som Wolverine och... Men Deadpool är ju verkligen överallt, typ av ja. Avengers. Så de är som, ja. Jag tycker om ja. varje gång jag ser när du läser så är det någon del till Avengers eller Nick Fury. Ja, ja, Nick Fury är typ jämt med. Deadpool är ju typ Nick Fury's... Vad ska man säga? Sista utväg hela tiden känns det <laughs> som. Jävlar, att jag sniperade igen? Alltså jag backar. Ja, jag är tillbaka. Oh shit, här uppe var jag tillbaka. Ja. Var okay. är den? Uh, han står där nere i... här nedanför någonstans, den jäveln. Vad alltså. stor så... eller nej, snipern står där borta någonstans. Men jag ser den inte. Ja, uppe till höger om dig. Gå lite mer och så har han till... Där står han. Åh, sen... oh, jävlar, där. vad snabb! Du har en till vänster. Jaha! Också. Där, jag kan gå och kolla. Ja, gå och kolla och så du så. Det och shit. Så. Där borta är den en stor som står upp. Kom igen då, innan slut Bra, Nej. nice. Yes. Eller vad Nej, visst ser du. Så fort Deadpool ska på eller han är liksom alltid med. Nick Fury är alltid med i typ varje tidning. Eller Osborn, Norman Osborn från Spiderman. Uh -huh. Eller vilka är det mer jag mötta? Jag har träffat. De snackar lite av Avengers va? Ja. Black Avengers, som vad Ja, precis. Nu nyaste samlingsalbumet jag fick här så har ju Norman Osborn tagit över världen. Eller han har försvarat världen mot en äh, Skrull invasion. Jag vet inte riktigt vad Skrulls... Alltså det är ju en fiende helt klart. Men jag är inte riktigt säker på vad liksom själva storyn med dem är. Okay. Men de har i alla fall invaderat jorden. Och Deadpool skickas dit av Nick Fury. Till liksom deras huvud, till detta deras skepp som är nere på jorden för att eh, samla på sig lite data om hur man tar ihjäl de här scrollsen på effektivast sätt egentligen. Och eh, då, är det, då visar det sen i slutet att Nick Fury är ju den som har skickat Deadpool dit. Ja. Men när han ska skicka den här datan över. Den här datan till Nick Fury. Så har ju Osborn den rackan smyget sig in i ettorna och nollorna och snott den här informationen innan Fury får den. Okay. Så han använder den infon för att döda alla Skrullsen och ja, bli hyllad som en hjälte. Helt enkelt. Ja, så och, eh, Norman blir hjälten. Ja, precis. Norman blir nya Nick Fury, typ. Okay. Och han startar ett eget, eget Shield, liksom. Fast det heter Hammer istället. Okej. Okay. Och, eh, men, ja, och till, som precis som Shield har sina Avengers så har ju självklart Norman Osborn sitt Avengers-team. Men är de också superhjältar, eller? ja ja det, det, alltså, det är... Ja, så vitt jag har sett hittills så är det ju samma superhjältar egentligen, okay. fast den mörka motsvarigheten. Okay. Jag har ju sett till exempel då The Dark Spider-Man. Eh, jag vet inte om Wolverine har någon som heter Dark, men han har en, han har en Wolverine med sig också. Okay. Och han har, det det där, han har en... Eh, han, heter inte, han heter inte Hawkeye, han heter... Vad fan heter han då? Eller Arrow, inte Arrow heller. Är, är Dead shot. Deadshot? Nej, inte Deadshot uh, heller. Han skjuter med pilbåge, vad fan heter han då? Han skjuter med pilbåge? Vad heter han nu då? Nej fan vad pinsamt. Uh, han är ju en, en uh, gammal klasskamrat till Deadpool. Okay. Han också. Är de, de, de, de, de, de har slagits och hittat på hus ända sedan de var små ihop. Han och Deadpool. Okay. Men vad fan heter han då? Det var inte han. Han har ju Daredevil. inte... Nej, vad heter han... Bullseye heter han nog oh fan. Nej. Han har en för... Inte Bullseye heller. Bullseye är ju från där. och han har ju inget... Han använder ju vanliga vapen, tror jag. Gör han det? Men fan, Nico, då måste jag kika vad fan han heter. Oh, ja. Det är så här igår när man har sjukt dåligt... Uh... Du kan få backa lite. när jag kommer tillbaka. Uh, ska se, där... Går vi in i lilla tidningen... Ska vi se... Vart är han då? Vi får nog hoppa framåt lite. Nico, kommer ihåg nummer 14. Det är det bladet jag är på just nu. Okay. <laughs> nu ska vi se vart är han, han. är långt ner. Där är han med. Nu ska vi se. och Han heter så mycket som... Jo, men bullseye. Och med pilbåge? Ja! Med pilbåge. Okej. Okay. Och när vi ändå är här så kan jag lika bara gå in på den här orken och kolla. Moonstone. Vem fan är det? Vet du det? Nej. Venom. Venom, ja det är, och så, det är han som har tagit över Black Spider-man va? Ja, precis. Sorry. Och så Captain Marvel. Okay. Och Sentry. Vet du vem Sentry är, Nico? Nej, inte sån koll på Marvel. <laughs> på, egentligen. Och Daken. Eller okay. Daken. Eller hur fan man nu ska säga. För svenska så blir det väl daken antar jag. Men som ser som väldigt lik Wolverine. Okay. Och ser ut att ha samma krafter som honom. Och det är liksom Norman Osborns liksom Avengers. Uh -huh. och, då, och då försöker han ju använda dem för att ta över världen i slutändan. Det är väl deras slutmål. De är uppe, uppe, uppe, uppe, Oh shit. Och det är väl hans ja, slutgiltiga mål med det hela liksom. Ja. Uh. Och så, och eftersom att Deadpool har lyckats lir, eller luska ut att det är Norman som snodde datan av Nick Fury. Uh. Så därför har ju de två lite otalt med varandra, om man säger så. Norman vet att Bullseye... Eller, att Deadpool vet om att att det är, han är den enda som kan avslöja normen, egentligen. Oh yeah. Så därför skickar han egentligen allt han har efter honom. Så han får möta nu i sista här, så får han möta Tiger Shark. Alltså det är halv det är typ en, ja vad fan som man kallar det för, det är en människa korsat med en haj. Och jag vet inte hur mycket steroider den jävla hajen måste ha pumpat i sig För han är stor som ett hus, den jäveln Och springer runt med... När han är uppe på land så... Just i den här tidningen så valde han en machete som vapen Ere Niko, i allt jävla pratande eftersom att det aldrig kan vara tydligt. Jag tappar bort dig, vart fan är du? Jag håller på att dö, vänta. Fan, hur kom du? Jag är där uppe Okej, okay, jag försöker ta mig upp jag också, men jag vet inte vart fan du kom upp Där, ja, oh, nice, nice Nej så att, ja, som ni förstår så jag kommer ju inte prata om något annat än Deadpool nu. Nej. Helt enkelt. Så enkelt är det. Det är om Mass effect förstås. Det stund får... Ja, precis. Får se. Jag har ju faktiskt jag, jag torskar ju eller vad man ska kalla det för så jävla hårt på Deadpool nu att jag har ju beställt spelet till Deadpool också. Ja, just Till eh, 360. Som som det ska bli att spela här nu relativt snart. Ja, Så fort du kommer hem egentligen. Snart kommer ju filmen också till Deadpool med Ryan Reynolds. Ja just det. Det ska vi bli riktigt jävla episkt att se. Men du som nu har läst på om Deadpool och tycker Du tycker Ryan Reynolds är ett bra alternativ eller? Ja för fan. Ja det tycker jag. Absolut. Är... jag tycker att det är ett klockrent kan jag ja, säga. Ja, det, det är helt jag kan inte perfekt. se någon annan som spelar Deadpool än Ryan Reynolds. Nej, men det, det är, det är riktigt. <hör> jag, jag tycker det är en riktigt bra ca casting faktiskt. Mm. För den rollen. Han har liksom det där. Han har det där lilla extra som får honom att verka helt jävla galen. Ja, han är rolig på ett skärmigt sätt. Och ja, och, och Deadpool är ju verkligen. Han är galen. Alltså mm. han. Man förstår honom aldrig. Och han har minst. Två röster i huvudet. Minst två. Som man hela tiden diskuterar med och pratar med. Ja, och sen såg vi som vi lär kolla in What If? Med... bakka jag är död. De har snipers. Uh, vad händer om när Deadpool får Venom symbioten? Ja, den, den måste vi läsa, Nico. Den måste liksom, vi läsa. Det är liksom båda våra små jätteglin... I en och samma kropp. Ja, absolut. Den, den kommer bli episk, den tidningen. Satan. Ja, får vi kolla upp. Förstå, Fattar Venoms jävla superäckelkrafter ihop med... Wow. Äh, Fan, de, ...Deadpools Liv Generation och hans dåliga humor. Ju, kan vi kan se? Det kommer bli asbra. Ni kommer där verkligen blir intelligent. Är vänta, inte, det får vi se i slutet och bara hoppa. <laughs> ner för ett jävla stup. Å oh shit, jag har slut på ammo. Där kommer ni jag har med. Bomben. Åh, oh, ah, det är snipers över. Jag vart sniperad i hoppet. <laughs> <laughs> så jävla dålig jag är. Ja Om. just det. Ja. Du vet, det finns ju ett spel som heter Street uh, Fighter Cross Tekken. Ja just det. Ja. Men vad hände med Tekken Cross Street Fighter som skulle komma? Kom det aldrig? Nej. Gjorde det inte? Det skulle se ut som Tekken, och, men skulle vara med Street Fighter-karaktärerna. Jaha. Och Tekken. Nu förra var ju Te Street Fighter. så såg ju som Street Fighter med både Tekken och Street Fighter-karaktärerna. Ja. Och vad hände med de andra då? Jag vet inte far, fan vad det tror Jag vet inte, jag, jag hör... Åh oh, jävla skit, jag dog. Nej. Jag, jag satt och kollade på... Eh, online då. Ja. Och så såg jag det här spelet och sen kommer jag jag har ingen aning vad som hände med det. Nej, det var inte det jag heller faktiskt. Oops. De kanske insåg att det inte var en sån jävla bra idé egentligen. Ja, tar det. det måste ju vara något sånt. Annars kan de ju inte bara scrappa hela grejen. Ja, jag plockar en stor jävel. Eh, sen tänkte jag en till grej som vi Nej! som vi tog upp förra gången då men eftersom vi inte spelade in. Trailen. Ja, ja, det har vi inte pratat om. Nej, vad tycker oh. du? Åh, <hållandet> oh, så jävla mycket skit. <hör> det kommer vi så jävla mycket skit? Jag kommer, säkert, jag kommer säkert tycka att den är bra Aj. av någon jävla anledning, filmen i <hör> sig. Men alltså har man inga bättre grejer att gå på alltså. Ja, <hör> ah, jag vet inte. F finns alltså. det inget bättre att göra film på än gamla Pac-Man? För jag tror ju verkligen inte att det, det... Jag har svårt att tro att det kommer att bli bra, alltså. Ja, <laughs> oh, jag vet inte vad man ska det, säga det. det <clears throat> visst, har gjort bra grejer, men jag tror inte att det här kommer att bli bra. Nej. Visst, jag kan tänka mig att eh, barnen kommer barn kommer tycka det där är kul. <laughs> ja. Nu tog jag livet av mig själv med en granat, men jag tog några med mig. Hoppas jag. Nej, jag tror, faktiskt, jag tror verkligen inte att det kommer att bli bra. Jag har svårt att tänka mig det. Och så ner bakom cover. Nice. Och så sprinta fram till första lådan. Mm. Oh. Du har en precis spannade dig. Och sprinta där. fram till nästa låda. Ah oh, shit, de stod ju där redan. Ja. In med granater innan stora Åh oh, shit! Och sniperade igen. Mm. De är sjukt grymma på sniper-skära-spelet mm. alltså. När vi ändå pratar om- Ja, nu kommer vi kom hit. Åh oh, shit. Saker och ting vi har gjort och så. Vi har ju suttit här här måste in nu, idag Och spelat en massa grejer. Ja, först testade vi- Uh, lite Batman. Och det var ju Batman-Labla, eller Ja! Vad fan? Dra en liten förklaring på vad det är för någonting, och alltså hur spelet funkar, och så Så kan vi ju dra resultaten hur det gick sen. Uh, ja, det är alltså, man har det är en kortlek med <coughs> vad är det, olika poäng på olika karaktärer. Joken är då nummer åtta högsta, och Batman är nummer ett den lägsta. Och alla har så sig specialkrafter. Om man tar, alla har ett kort och så drar man ett kort och lägger ett kort som alltid har ett på handen hela tiden. Och så gäller det för de andra att lista ut vem man är. Och sen när alla kort i högen är ute så jämför man den som är högsta kortet. Och högsta kortet får ett poäng. Har man Batman får man gissa vem någon av de andra är. Lyckas man gissa rätt får man ett poäng och man först i sju poäng vinner. Ganska simpelt. Väldigt roligt tycker jag i alla fall. Ja, men det var, det var över förväntan. Det börjar väl sek men det gör det ju alltid tycker jag ja. när man provar ett nytt spel så där det, det tar en stund att lära sig, det tar en stund att komma in i det hela och så. Men vi provar ju att spela ett par runder i alla fall va? Var det inte en två, tre runder? Eh, två i alla fall. Du vann en och jag vann en tror jag. Ja, det var, det var så illa att vi var tvungna att dela på, på det där såklart. Ja. Det är klart. Men sen vi spelar ju, vi har ju ännu mera. Vet, eller, vi har ju spelat en jäkla massa spel här idag. ja och så spelar vi King of Tokyo. Ja. Där man är ett monster som anfaller i Tokyo och tar, dö på sina. De andra monsterna och samla poäng. Eh, ganska lätt. Vill man se en schysst video ska man gå in och kolla på Tabletop med Will Wheaton för att se. Han, är riktigt, han gör faktiskt riktigt bra videos, Will Wheaton. Mm. Det, då, det, det är enkelt att förstå. Mycket bra spel också. Det är där bland annat jag hittar det här. Ja, men precis. Och jag är, blir ju lika förbluffad varje gång när du säger att du har skaffat ett nytt spel. För att, det, <laughs> alltså, fan, de är ju roliga allihopa. Alltså, vem kan tänka sig att, när man tänker, när man tänker brädspel verkligen, då tänker man de här klassiska Monopol. Ja. Och, ja, fan, det är till och med så, jag, har spelat så lite brädspel så jag kan inte ens komma på ett bra brädspel. Nej, Men det, jag har ju lite av lite, ja, lite modernare brädspel om man säger så. Ja, plus att jag som älskar att rita och teckna och det här, jag, alltså allt är så jävla snyggt jämt. Mm. Det är jävlar vad duktiga sniperne. Nej, det är så snyggt hela tiden. Ja, absolut. Och det gör det ju ännu lite roligare att, att spela. Nu vill inte jag dö förresten. För nu har vi lyckats ta bort nästan alla. Jag har ingen aning om vart han är någonstans verkligen. Den som är uppe på taket? Den han tog jag. Han på taket. Han andra då? Nej, han Nej, det står en till då. på taket. Ta den där då. Snyggt! Ja, det är uppe till höger också. Och en uppe till... Ah! De är fyra snipers! Snyggt, Niko, Snyggt. Du skjuter ju åtminstone åt rätt håll. Ja, jag. Alltid... Jag kan ha tagit tre av dem. Ja, det är alltid något. Och så ska jag vara fjärde också, för fan vet ju var han är. Ja, då så, alltså, perfekt, perfekt. Plocka bara, plocka. Han ska vara här Kapion! Där, härligt! Han föll! Han föll, jag såg han falla. Vi sa att jag alla snipers nu. Jag tror det, ja, kanske. Vi får se om jag dör eller inte. Ja, eller hur? Gå, gå, gå, till, de, gå till de klassiska ställena, ja. så får vi se om du är död. Du. Du. Så säkra som de är så borde du vara död redan om de är kvar. Nej, det verkar. Jag Härligt, så verkar ha plockat dem. Vågar jag hoppa ner nu tror jag? Nej, vänta ett tag. Ja, du är ju granatgivär. Skjut bara. De är ju där framme väl. Ja, men jag att det finns el med hammare. Om inte du har tagit död på honom. Nej, jag tror inte det. Nej. Oh! Nej, han har likadant givär som du har. Var det han snyggt, hammare? Snyggt, Nico, snyggt. Där det finns en med hammare som är livsfarlig. Där, där, fick, där fickar man tål. Eller vad man, ska, vad man nu säger. Oh! Det där var en självmordsbombare. Han plockade fram ja. båda granaterna i varsin hand. Ja, så springer bara. De är, de är så jävla sjuka. De små fula äcklerna. Ah, jag hatar dem. Ah, där, oh, nej, skjut inte på den. Ja, ah, precis. Där. Snyggt. För jag, hata, jag hatar dem där med sköld också. De är fan inte heller bra. Ho! Oh! Oj, oh, bara ett skott. Så, make it count. Snyggt, snyggt. Han lever. Det går inte att klättra på stegar i det här ja, jävligt Jo, det måste kolla uppåt och klättra. Aha. Där, där har du en till. Där har du den som jag tappat. Nej, gå framåt. Ja, jag där. Det är där. Den här, det var min. Ah, Okej, okay. samma. Den där är värdelös. Fast du kan zooma med den. Åh, oh, oh! aukta granaten. <laughs> Bra där. Snyggt. Oj, oj, oj, oj. Ah, snyggt. Snyggt, Oskyld. Oh, ja, vad Jag kan väl dra lite på vad jag tänker göra här framöver i alla fall. Eftersom att jag ja, tänker ja. väl ta upp, eh, ta upp min folkregistrar här igen för i år. Första start, eh, eller första tävlingen för i år blir eh, Skepptunas två dagars här. Och, vad är det nästa helg? 16-17. Okay. Då ska jag dit åka. Och jävlar vad det ska åkas förhoppningsvis. Som jag okay. är inte för nervös tappa kopplingen i starten eller snarare tjuvar. Det, det kan hända. Jag vet, man vet att jag är, så, jag är så, här, så sjukt dåliga nervositetsnerver eller vad man kallar det för. Jag blir helt förstörd när jag gör sånt där. Och ni som har någon koll på bilar och sådär. Jag kommer att köra en äh, gammal Golf 2. 16 ventilar som vi har varit på att pilla lite på. Så att äh, han går, går som ett skollat troll skulle man kunna kalla det för. Bla och O och, och och lite närmare i tiden så har vi också Lundadagarna här ute i Alunda där vi sitter och spelar in det här. Där vi om, jag vet inte om man ska förklara det riktigt, om de, vad fan, alltså vad är det Nico egentligen? Alltså det är på Lunda och jag har aldrig varit där så du vet nog mer om mig. Alltså, det är svårt att förklara för det är verkligen allting. Det, det är mycket, mycket motorsport. Det är alltså såna här crosshojar som är där och kör och tar dit alla möjliga sorters bilar som är där och ska väl bara, ah, fack fuck, fuck, han skjuter på mig! Som ska ja, visa upp sig. Och då har jag och mitt rallyteam som jag har ihop med en kompis har blivit ditbjudna att få... Komma dit och visa upp vår Volvo uh -huh. och vi kör ju i rallyt kör vi en eh, Golf 2 där också, men där är det bara en vanlig 8 ventiler faktiskt. Men optimerad då för att köra eller efter alla regler och allt som har med grupp E att göra som är klassen vi kör i då. Som är ekonomiklass är det väl snabbt översatt till så att man, får, man får egentligen inte trimma så mycket och man får egentligen inte alltså det är egentligen en standardbil, ja. som man kör med helt enkelt. Och då ska vi åka dit och... Ja, eh, ska jag träffa den här, <här> Nej, oh, nej. Nej, det gjorde jag inte. Ingen... Aha, han skjuter dem på mig igen, då är ju ont som fan. Ja, vi ska egentligen dit och visa upp bilen och... Eh, finns det en liten sträcka där ute vi får köra på? Så att alla som kommer dit för, De som vill får betala en hundring tror jag det är. Eller om det är 200 spänn eller något sånt där. För att få åka med i kartläsarsolen där jag sitter i vanliga fall. Så. Ja, och får de åka med på den här sträckan då, fram och tillbaka. Medan Johan, som chauffören heter i våran bil, kör för, ja, för allt vad han är värd förhoppningsvis. Okej. Okay. Och jag har åkt med på den här sträckan. Det är faktiskt ganska kul. Det är, är lag mycket kurvor och sådär. Man får känna på liksom vad, det, vad det faktiskt är att sitta med i en rallybil. Men det är faktiskt jävligt kul. Nu är det ju tyvärr så här att det här avsnittet kommer väl inte komma upp innan dess. Hur som. Men alla är varmt välkomna att komma dit och åka med i framtiden. För jag antar att vi kommer att vara där nästa år också. Vi har varit där, det här är det andra året i rad nu som vi är där. Så att, nej, är så att ni är varmt välkomna. Och är det så att ni vill så får ni jättegärna gå in på Facebook och kolla in vår, hem, vår hemsida där också. Som är Malmbergs rallyteam. Är du bara att söka på så hittar ni oss där. Så kan ni jättegärna få vara med, eller gå med där om ni vill. Om ni vill få, hålla er uppdaterade på vilka tävlingar vi kör och sådana saker. Rally. Jaha, Nico. Nu lyckades vi äntligen ta oss förbi ja. det där skiten, eller hur? Ja, det sig i lilla tid, men Nu har vi gått vidare. Vart fan är vi nu någonstans? I headquarter, eller? Ja, nu är det någon sorts headquarter. Nu ska vi ta oss vidare. För jag har ingen vapen. Nej, just du har ingen av oss. Vi springer bara runt. och. Jaha, okej. Okay. Men Eko, vi har ju också, apropå det, vi, vi nuddar ju det lite grann här tidigare, men Mortal Kombat. Ja. Vi har väl vi har väl lite, vad ska man säga, vi har väl lite planer för att göra upp en liten spelkväll för dig och mig och våra vänner. En liten fightingkväll. Ja, precis. Du spelar ju mycket, så heter hon, Casey Cage. Ja, precis, precis. Som är en av karaktärerna i Mortal Kombat 10 då. Och jag kör ju just nu mycket äh, Raktile. <laughs> det är lite svårt att fokusera på två saker samtidigt, ja, eller hur? Det är ju. Men det är bra för simultanförmågan det här som man får öva lite. Mm. Det är perfekt. Och just nu är ju dig som Kassie är mest och äh, Emel som spelar Melina. Ja. Men du, Nicco, du som har lite koll på den här skiten, för jag, jag är inte så jävla insatt, jag bara valde en karaktär som jag gillade och som hade enkla kombinationer ja. och eh, körde på. Men eh, dra lite större om karaktärerna, du som kan dem och eh. vet vilka det är och så. Vem var de? Ja, eh, men <laughs> börja med, eh, ja fan, har du någonting på Reptile då? Som eh. du kör och varför valde du honom? Eh, Reptile var nästan bara för att jag gillar, jag har gillat Scorpion, sub och dem. Men jag vill eh, jag vill ha en ganska snabb och bra karaktär, som snabba attacker men det är ganska lätt att spela. Och då blir det Reptile, ja. alltså hans story, han är från en utdödd ras och han är en av Shao Kans eh, eh, kan man säga. Okej, okay, och vem är den här, vem är den här Shao Kahn? eller är det bara något man ska veta om? Han är eller? ju en huvudsaklig big bad guy som för det som hittar spelen nian är döda. Okej. Okay. Och sen nu så, ja det är typ det som nu har nu slåss han för den andra som vill ta tronen. Och det är väl Melina har jag för mig som ville ta över tronen efter Shao – Okej. Okay. – Men då gör jag en granat på mig. – Ja, jag är kvar här borta. <coughs> – nice. det är lite hans story. Hela hans familj, alla av hans ras är utdöda. – Det är han kvar helt enkelt. – Okej, okej. – Efter det så är det ju Cassie Cage. – Ja. – Dotter till Johnny Cage och Sonya Blade. Ah, – Ja, ja, ja. Det visste ju jag. Ja. Behöver inte <laughs> låta, jag behöver inte låta så jävla mycket radio. Jag bara tänkte om. För er där hemma som inte har någon aning om själva storyn mm. bakom karaktärerna. För det finns ju faktiskt en mer alltså det det att det, det var mera dit. För, men det finns, vill man se. De har ju gjort om med hela storyn. Ja. Från nian och framåt så har de ju slagit hot det som var tidigare. Och ändrat på storyn. Ja. Och vill man se den så ja, kan man gå Jävla drog. intelligent och kasta en granat rakt i väggen. Jag uh, vill bara säga, så Youtube finns det bra video där ja. vi med story ja, jag tänkte, det Jag bara tänkte, för det är säkert någon som lyssnar, kanske, om någon lyssnar, eh, som eh, kanske spelar Mortal Kombat, eller har spelat Mortal Kombat, men, men inte riktigt har fattat storren För jag vet att jag har ju spelat både tecken och Mortal Kombat och inte haft en blekaste aning om att det ens fanns en stor bakom karaktärerna. Ah. Överhuvudtaget. Och därför tänkte jag det kunde vara lite intressant. För jag vet ju att du sitter inne på så jävla mycket, mycket av, av liksom ja information om ja, det. Ja, när det är sån här onöd information så verkar jag kunna jäkla mycket. Ja, väsentligen mer än mig åtminstone. Jag bara spelar, jag bara plockar upp kon eller kontrollen och kör. ja apropos det, Nico. För ja. fan, det hade jag glömt bort till och med. Ja. Vi har ju faktiskt känt och klämt lite på Xbox One. Just det, Eller på var. åtminstone på kontrollen. Ja, för de som vet så har jag bara Playstation 4. Ja, och jag har bara 360 hemma. Och, ja, i och, sig, och min och min Drive. Men ja, vad tog vi vägen nu? Du spanar från som jag spanar från. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Och jag vet att vi var... Varför jag kommer ihåg just att vi har känt och klämt lite på Xbox One är ju faktiskt för att... För att jag älskar kontrollen. Ja, jag älskar den nya kontrollen. Oh, jag, ja. jag har ju aldrig gillat 360-kontrollen ordentligt. Jag tycker den är för förbulkig och stor och klumpig bara. Ja. Men den nya var ju bra mycket bättre. <coughs> Sitter bättre i handen och allting. Ja, den är ju riktigt jävla nice. Jag, jag älskar den, den är själva, alltså, Den är nästan som att ta ny, eller som att ta 360-kontrollen. Mm. Ta bort batteripacken mm. och så bara bara göra den är... bättre för handen. Ja, knapparna ändras lite i storlekarna. Den är mycket mer ergonomisk om man nu ska använda de här fina orden. Ja. Den ligger ju skitbra i båda handfl handflatorna när man sitter och spelar. Ja. Det är mycket, mycket bättre. Tyvärr nu då så har vi ju inte spelat något Xbox One. Oh, Men däremot har vi fått känna lite på kontrollen. Och jag måste säga att... Jag vet att min första kommentar, Nico, när, när vi hade känt och klämt på den ja. var ju att jag hade, ju redan, jag hade ju bestämt mig där och då att eh, det blir Xbox One för min del. Ja, om, jag måste, om jag måste välja mellan eh, PS4 och Xbox One, mm. då blir det One bara på grund av kontrollen. Ja, och jag har ju alltid gillat Playstation-dosan mer och jag föredrar faktiskt PS4-dosan fortfarande bättre. Alltså, det, jag kan hålla med om nu. Det är en nu. bättre skillnad nu. Det är, det är mycket, de är väldigt mycket likna, mer lika nu än vad de var, någonsin varit tidigare. Ja, absolut, absolut. De blir, det är ju som dagens bilar för fan. Ja. Allting blir samma, samma, samma. För att de inser att... Hohoho! Oh, fuck, jag har sticker grenade på mig idag. Ja. Men jag tycker fortfarande att... Eh, nej, alltså det är inte... Det är ju inte lika stor skillnad. Men det lilla som är så föredrar jag ändå. Ja, men, det, men det, det, det är ju bra. Det är, det är faktiskt att jag alltid har haft Playstation och alltid varit lite av en Playstation fanboy. Ja, men precis. Det är det jag tänkte säga. Det är ju skitbra Då har vi ju mm. en, en av oss som är Xbox fanboy och en som är PS4 fanboy. Ja, precis Så det är en Xbox One för dig i framtiden. Så har vi ju lite spel att testa. Ja, precis. precis Då har vi alla... Då kan vi ju provspela alla spelarna egentligen. Även de som är... Bara kommer till ps 4 eller de som bara kommer till One-an också. Ja, precis. Ah, oh, shit, shit, shit! Nej, för det är... Alltså, de är ju stora överallt. Ja, de är skitstora. De... Jag är död, för det. Ja, Jaha, shit. Varför säger du ingenting för? <laughs> för att du står inte i säkerhet någonstans. <laughs> Nej, för jag kan typ inte stå i säkerhet, för fan. Spring upp, spring upp, upp! Nej, inte nu, upp, upp, upp! Och... Upp! Upp, höger, höger in där. Höger in här? Ja, och så rakt fram, rakt fram. Och se in här. Okej, okay. varför skulle du vara säker? Det, det fanns inte säkert spring. fortsätta. bara. Det måste byta vapen. Ja, stå inte kvar för nu kommer de härifrån. Ska jag göra mig med det? Vad är de, de då? De följer ju dina spår så. Men vad då? Är jag not safe? Du. Bra! Puh. Idioter. Fan, jag avgör väl om det är safe eller inte. Inte dom. Ja, tack till då. Jag går först. Ja, kör, kör. I will try to cover you. Ja, det är andra rakt fram. Jag hörde bara ett jävla... Akta, du står i vägen. Oh. Aj, fan, han tog mig och kastade mig. Men han dog. Ja, jag slog honom. Nice. Atta skepp. Där tog Nej. jag en stor jävel. Och en liten. Nice. Nej, så att det... Eh... Ja, det blir väldigt happigt här, för nu är det lite intensivt igen, men... Nej, så att jag, jag, det var bara det jag ville säga, att jag föredrar absolut nya Xbox One-dosan framför både 360 och PS4 som jag spelat mycket på här hemma hos dig, Nico. Ja. Ja, jag, jag, jag tycker den är absolut superior till alla andra handkontroller jag har spelat med förut. Absolut, den, den slår allt med hästlängder. Ja, så de som gillar Xbox-dosan kommer ju definitivt gilla den nya. Ja, ja. kan man ju säga. absolut, absolut. Den är mycket bättre än 360-dosan, det är den. För den ligger mycket bättre i handen, som man känner nu när man har spelat en stund här, som du och jag har gjort nu. Så känner man att 360-dosan är, är bra, men den är inte helt optimal faktiskt. Den skulle kunna ligga lite bättre i handen, och det är precis vad Xbox One dosan gör, mm. tycker jag. Och, ska vi se, vad är vi nu då? Nu står vi och tittar på ett asstort, jag antar att det är ett där. Mm. Jävlar vad stort det är! Här kommer nog våran skjuts. Jaha, vart då? Var? Där, oh, nice. Tror du? Det kan det vara. Eller? Eller skickar de ut någonting åt oss? Ja, nej. Får vi se vad som händer. Eller ska vi hoppa in? Nej, det gick inte. Vad fan. Double time! Varför inte? Inuter! Get back stood nu ska vi tillbaka. Ska vi gå tillbaka? Varför kan inte vi få friga med de här? <hör> vi springer tillbaka till... Eh, Opsrummet alltså, helt klart. <hör> men det har vi ju avverkat lite i alla fall. Ja, <hör> oh, jävla vad Aliens <hör> ja, vi ja, har Däremot vi, måste jag säga att jag är lite besviken. Jag sa på Halo. Nej, jag alltså inte på Halo i sig. Eller ja, lite, men nu när jag har spelat så mycket Mass Effect så... Jag tycker det här ser lite grovt ut faktiskt. Grafikmässigt. Ja, den här kom ju bra mycket långt innan. Ja, det gjorde det. Jag har inte så jävla med på vad, liksom när, när spelen kom. Ja, ja. Men nej, för det här men... ser ju väldigt mycket grövre ut än vad Mass Effect gör. Det tycker jag faktiskt. Ja, jag det här måste... var ju ganska tidigt spel i 360 cirkeln. Ja, ja, ja. Och, och nej, okej. Okay. Och sen att det faktiskt inte var så jävla svårt på Legendary. Nej. Alltså det var svårt, men det var inte... Omöjligt. Nej, det var inte omöjligt. Som jag faktiskt nästan tyckte att eh, Diablo var. Ja, Diablo... Det var ju sjukt svårt. Det, det gick ju nästan inte på... På... Nu eh... är Ska vi skjuta dem? Vad fan är det här? För? Oh shit! Okej, okay, jag kanske inte skulle ha sagt så mycket nej. Förrän allt var klart. Jag backade, Nej, det är bra. Jag är här. Kanske inte skulle ha sagt så mycket att det var lite för enkelt. Förrän vi har skjutit ner. Det är en massa flugor eller vad fan är det där? Ja det var flygande. Shit och det är ju många så in i helvete. Jävlar vad många. Åh oh, shit, åh oh, shit. Ah. Så alltså, det måste ju finnas. Ja, någon... ah. jag försöker träffa dom. Är det dem. lite gömd nu så springer jag ut. Och... Det går att skjuta dem genom gallret. Jag har fått ner några av dem men. Nej, Aha, vägen är järnsatt. Jaha, så vad ska vi göra då? Vi ska döda dem här och se vad som händer. Okej. Okay. Då gäller det att träffa dem. Ja, Jag är slut på ammo. Ja, men åh, lätt att skjuta med den här då. Det här är ju den här värdelösa jäveln. Ni som har spelat Halo förut så har jag den här jävla gröna pistolen. Som man kan ladda upp så den skjuter lite hårdare. Men det måste ju vara den absolut sämsta pistolen som finns på Halo, tror jag. Tycker jag i alla fall. Men vänta, jag kommer in till dig så får du väl dö om du behöver ditt vapen? Ja, det får fan göra. Vart är du då? Där. där. Ja, spring. Vart är dö... Vilket håll dö man åt då? Okej, okay, jag kan bara stå kvar här. Spring, skjut med medans. Ja, det, du. det gick inte så bra. Ja. Sopa. Stanna jag springer ut och ta några. Gört. Men Nico, apropå det, apropå den här gröna jävla värdlösa pistolen. Ja. Vilken vilket är favoritvapnet här i Halo då? Eftersom att du ändå har spelat rätt mycket. Alltså det jag körde mest det är ju vanliga vapnet eh, vad heter det? Vanliga maskingenen eller? Ja, precis. Och så är ju sticky grenades det är ju det. Ja, är ju de, de är ju riktigt jävla bra. Det märkte vi ju när vi körde när vi körde lite one eh, one we one här innan. Ja. Att uh, sticky grenade är ju överlägsen. Där det är ju mm. riktigt riktigt skön. Vanliga granaterna går ju att hoppa ifrån, eller åtminstone nästan ta sig bort ifrån. Uh -huh. Men jämfört med stickergranaden, träffar den så då är du ju död. Du har ju inget alternativ. Det är ju bara död som gäller. Uh -huh. <laughs> är det fler fina där nere, eller? Ja, uh, några. Okej, okay, okej. Okay. Nu är det öppen, nu kan du komma. Mycket fruger. Så, oh, nu är det här. Härligt, härligt. <coughs> Vi har kommit så långt som gift. Gift to purchase, tror jag hette. Ja, gift for purchase för... Eller något sånt där skit ja, Vad tog du vägen nu då? Äh, det här. Cortana heter ju den där bruden som vi träffat i. Den. Ja, Cortana. Men, ja, då tänker vi ju för oss idag så... Ska det här var vi... ett lite mer intressant också, Ja, lite. jag hoppas det åtminstone. Ska vi försöka teasa lite framåt? Eller vad tror vi kommer att vara nästa grej för oss? Ja, vi har ju planerat att köra en liten eh, origin story. Ja, ah, just det. Ja, en liten... Kommer eh, var... hitta på Sideshow där vi pratar om våra tidigare liv när Jaha. vi var unga. <laughs> Gud, vad dramatiskt ja. det låter. Vi tänkte kolla tillbaka lite i början, som lite nu när vi snackar serietidningar. och Fast med spel, filmer, serier, allt. Det här var det vi gjorde när vi var barn, typ. Ja, men precis, precis. Och då kommer det att bli. Då kommer det inte vara något spel i bakgrunden heller, så då kommer det bli väldigt fokuserat på vad vi har spelat när vi var yngre och vilka konsoler och hel, hela, hela köret liksom. Ja, precis. Och sen ska jag försöka få med emil och köra ett spel och snacka riktigt stor kon. Sen blir det väl ett avsnitt när var det på Storkom. Ja, precis, precis. Och sen får vi se vad som men händer. Men vad blir, vad blir, om man säger hur långt fram det är är, så vad blir nästa spel äh, vi tänker köra? För jag antar att det skulle ju kunna bli Diablo. Ja, det men skulle. Vi, har, vi har väl snackat om vi tre tre, antagligen om vi tar med Emil. Eller om vi kör Dead Nation Apocalypse också. Okej, okay, okay. som vi spel third person, springer runt och dödar lite. Ja, det låter ju faktiskt lite kul. Det låter nästan som det här, fast jag gillar third person bättre, jag First ja. person. Det, jag tycker det är lite svårt. Fast här är ju då third person uppifrån. Ja, det är lite mer nästan vad heter det då? När det är rakt uppifrån. Vad fan heter det? Ja, top, ja, top down. Top down heter det, just det. Ja, men absolut. Ja, men då... Vi får se vad som händer. Så... Ja, men precis, det, det, det dyker upp ett nytt avsnitt så, så fort vi kan, helt enkelt. Men då tackar vi väl för oss och för idag. Hej. Vill ni rekommendera spel till oss så ni vill att vi ska spela eller recensera? Samt om ni vill skicka in frågor, skicka det till nfgametime@gmail.com. at gmail.com. Ni kan också följa oss på Twitter at nfgametime och på facebook.com slash nfgametime.